5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM. Pe 7 mai 1945, Germania nazistă a semnat capitularea necondiționată după 6 ani de război. Ceremonia a avut loc în Franța, într-o școală din orașul Reims. Anunțul oficial al victoriei a fost făcut a doua zi de președintele american Harry Truman la Casa Albă și de premierul britanic Winston Churchill, care se afla evident la Londra. Ostilitățile vor înceta oficial la un minut după miezul nopții, astăzi, marți 8 mai, le-a spus Churchill britanicilor victorioși, dar, cum la Moscova era ora 1 și 1 minut când a intrat în vigoare capitularea, rușii au considerat că ziua victoriei trebuie sărbătorită pe 9 mai, lucru pe care îl fac și acum cu mare fast la Moscova. Pe de altă parte, războiul nu s-a încheiat după capitularea Germaniei, în Asia luptele cu japonezii au mai durat încă 3 luni. Pe 7 mai 1986, Steaua București câștiga Cupa Campionilor Europeni. Ce vremuri! Acum competiția se cheamă Liga Campionilor și se joacă după alt format. În finala din 1986, Steaua a învins Barcelona cu 2-0 în cele din urmă după executarea loviturilor de la 11 metri. Vedeta meciului a fost portarul stelei Helmut Ducadam, care a apărat 4 penaltiori. La întoarcerea în țară, toată echipa a mers să primească felicitările de la secretarul general al Partidului Comunist, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Nu e suficient să câștigi locul 1. Trebuie ca în continuare, prin întreaga activitate, să demonstrezi că nu a fost ceva accidental. Și băieții au ajuns și în finala din 89 da, pierdută unde, cu AC Milan. Dar au demonstrat că a fost ceva accidental. Au ascultat sfatul tovarășului. S-au <laughs> da, luat de treabă. Patru nu e suficient. Da, atunci, da, patru boabe. Nu e au suficient. fost încă într-o alouă? Da. Au luat. jucat a doua finală o au echipă luat românească. Au luat nu, patru. Puteau să patru. și 28. 4 de milă. Nu, e, nu e suficient să câștigi locul 1 trebuie să demonstrezi că poți câștiga și locul 2 exact. Am fi glumit atunci Dacă ar fi existat Europa FM Și dacă ne-ar fi băgat la lager imediat da. Uh, da, asta a fost Ce să zic Ceaușescu le-a reproșat că nu au câștigat Meciul mai repede În doar 90 de minute în loc de prelungiri și lovituri De la 11 metri Sigur, dacă ar avea un arbitri din divizia a, Terminau în 90 de minute Fără niciun fel de probleme și cu scor bun Sau chiar la pauză Pe 7 mai 1999 A început la București Vizita istorică a Papei Ioan Paul al II Prima a unui suveran pontif În așa numitele teritorii ortodoxe La sosirea pe aeroportul Băneasa Papa Ioan Paul al II A rostit un discurs în limba română România, țare Punte între Orient și Occident, punct de rescluzire între Europa centrală și cea orientală. România pe care a tradiția o numește cu frumosul titlu de grădina mai Domnului. Ați lui. remarcat că străinii care vorbesc românești nu reușește să pronunțele litera î. Nu. Asta le face cea mai, cele mai mari dificultăți Se descurcă cu toate celelalte Și cu O le merge T, nicio problemă Dar litera î frate, este dificil Nu pot să spună între, spun întotdeauna intre Da, dar fac acordurile, nu? ai observat? <laughs> Măcar corect, ei fac acordurile corect, corect. corect. corect. Da. Următoarea țară majoritar ortodoxă vizitată de Papa Ion Paul al II-lea a fost tot în 1999 Georgia, apoi în 2001 a mers în Grecia, Ucraina și Armenia, în 2002 a urmat vizita în Bulgaria, tot în Bulgaria și încheie vizita chiar azi actualul suveran pontif, Papa Francisc, care va veni și în România la sfârșitul lunii, pe 31 mai. Pe 7 mai 1965, dis de dimineață, într-o cameră de hotel din Florida, pe Keith Richards, chitaristul trupei Rolling Stones, l-a lovit inspirația, s-a trezit, a făcut și o s-a trezit. La Keith te aștepți și a înregistrat primele acorduri de chitară ale melodiei I Can Get No Satisfaction. Și după 30 de secunde, a dormit la loc. Pentru că nu avea emisiune de la 7 dimineața A continuat să înregistreze 45 de minute de sforăit Până s-a terminat banda Imaginați-vă asta Apoi împreună cu Mick Jagger A compus totuși și restul melodiei și versurile Trei zile mai târziu Erau deja în studioul de înregistrări Așa o mai trezesc și eu noaptea și mă gândesc Mamă, stai să vezi ce temă bună de discuția Mâine cu ascultătorii la deșteptarea Și noi notezi și a doua zi pe la șapte Zic, bă, dar ce voiam eu să vorbesc cu oamenii <laughs> Azi, bă, ce voiam Satisfaction a fost cântecul Care i-a făcut cu adevărat vedete Pe cei de la Rolling Stones De altfel, 40 de ani mai târziu Revista Rolling Stone, care n-are legătură Cu trupa, a pus melodia pe locul Al doilea în clasamentul celor mai bune 500 de cântece din Istorie să aflu care este pe primul loc În fiecare zi am Locul 78, locul 32, locul 2 aici Dar care a fost prim. În fine, pe 7 mai 1966 Un cântec compus în doar 20 de minute Interpretat de trupa de mama, sunt de papa s-a ajungea pe primul loc în clasamentul american Melodia se chema Monday, Monday John Phillips Monday, Monday. John Phillips, compozitorul și vocalistul trupei, a scris melodia cu gândul la un sentiment prezent în mai toată lumea, lehamita de luni dimineață, când oamenii trebuie să meargă la muncă după weekend. Și membri ai trupei nu au prea înțeles despre ce era vorba. Probabil că ei nu veneau la muncă. A luat da. <laughs> da, lor nu prea le-a plăcut cântecul, însă publicul s-a dat în vânt după melodie, care a devenit de altfel și singurul number one al trupei, iar anul următor... Uh, echipa de la, mă rog, băieții, de la Monday, de la de Mama, de Papa, s-au câștigat și un gremi pentru cea mai bună interpretare. 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM.